Протримав мене до самого досвідку. Надзвичайно добродушний майор, не було в них проти мене нічого, крім цього Вальтера, і дотепному майору довелося розпрощатися зі мною, пригрозивши, не пробуйте від нас щось приховувати, ми про вас усе знаємо, все до нитки, ще б вони не знали. Насадили по всій землі квадратно гніздовим способом таких негідників, як Полобара з мого району, і тепер шаліють, мов коти з революційної пісні. До управління мене везли, звідти довелося добиратися додому на власних двох. Я біг навпростець через сіний базар, відчуваючи на спині холодний погляд темних шибок округлого фронтового управлінської споруди. Тоді метнувся вулицею Карла Лібнехта, який своєю мученицькою смертю, мов би, перед рік не менше мучеництва усіх дітей революції, навіть після її остаточної перемоги. Далі лежала вулиця Виконкомівська в назві символ влади, яка покликана виконувати волю народу, а насправді виконує вказівки загадкової майже містичної сили. І нарешті вулиця Шевченка – вгору, вгору, крутіше і крутіше, але вже легше на душі, а вже ти не спотикаєшся на горбатій бруківці – вже не зауважуєш незграбних цигляних будинків обабіч, бо незримо витає над тобою дух генія, який надихає і захищає тебе навіть тоді, коли вже не захистить ніяка сила. Щоб мілость душу осінила. Ще від Шевченка це слово, а я в дурощах своїх офіцерських пояснював малому Маркові сталінське пустя осінід вас побідоносне знамя, так? Ніби слово «осінід» вигадав сам товариш Сталін». А до нього ніхто такого слова й не чув. Чи товариш Сталін читав нашого Шевченка, тільки вічність зможе відповісти на це запитання. А я того тривожного досвідку, був надто далекий від вічності, борвався всім серцем туди, де була моя Оксана. Оксана сиділа на верху трухлявих сходів, що вели до такого ворожого тепер нам підвалу, і плакала. «Ну, чого ти, дурна, обіймав і обціловив її сльози я, не знаходячи інших слів, крім цього освяченого віками горя і принижень дивогляду, який, мабуть, не надається для перекладу на жодно з відомих мов? Все буде гаразд, мала. Ну, чого ти справді, дурненька?» Вона плакала, бо перечувала лихо ще більше. А далі все пішло, як у дитячій примовці. Котилася торба з великого горба, а в тій торбі хліб поляниця. Моя торба справді покотилася з великого горба, тільки не було в ній хліба-паляниці, нічого мені не заставлено. Зіжмакуно порожню торбу, а з нею зіжмакуно і моє життя. З посади секретаря факультетського партбюро мене зняли за чверть години. Пришкотилігав секретар інститутського парткому Іван Панасович, зиркнув на принишклих членів партбюро – один студент, сім викладачів, повідомив про мої зв'язки зі зрадником генералом Тілєгіним і про мою одноосібну підтримку запеклого вейсманіста органіста професора Черкаса і запропонував відмовити мені в довір'ї, як секретареві, бо партком інституту такого довір'я далі не може виявляти. Проголосували без думок, мовчки, з полегкістю, навіть з радістю. Ну, гаразд. Секретарство – це ще не кінець світу. Ніхто не народжується секретарем, вмирати можна і рядовим комуністом, але маховик уже розкручено і ніяка сила його не зупинить. Факультетські партзбори, той самий Іван Панасович Михно, рідний брат такого близького мені Гаврила Панасовича, знов ті самі камінної твердості звинувачення і вже нова пропозиція – виключити з лави КПБ. І знову одноголосно, хоч тут колишні фронтовики, а мужні люди, биті і перебиті, безстрашні воїни, мужні душі. Що ж це діється? Тільки тепер я зрозумів, які ще молоді і дурні, як погано знаю людей, життя і світи, які, власне, безпорадні й без сили, попри мою видуму певність себе, могуття роду і минулі заслуги перед вітчизною. Ніщо не могло мене захистити, крім споконвічної селянської упартості. Я заявив на тих приляканих зборах, що партквитка не віддам. На інститутському парткомі, який з величезним задоволенням одноголосно викинув мене з партії, я знов повторив свою обіцянку нікому не віддавати свого партквитка, освяченого моєю кров'ю. На райкомі про мою справу доповідав Михно. Зв'язок з ворогом народу, в якому мене звинувачувано на Інститутському парткомі, тут перетворився на зв'язки з ворогами, зрадниками і контрреволюційними агітаторами, а також з вейсманістами-морганістами,